Isabel Garbai izan zen eguzki lore kolektiboaren abiatzaile. Augekiko kezkak eta beste gurasuekin gai ogen inguruan trukatzeko beajek bultzaturik ikusi zuen biltzen asteko beaja. Isabel Garbai, Dolen lesi s enroler entre un protokol e une san, si on n’y fait pas attention, justement pas qu’il s’adapte à tout, hi pobs adaptat au pire que j'ai peur qu'on ait délégué ez diren, ondorioak ez direla bat ere ikertuak izan ikusirik galdetegi bat prestatu dute aurrek bizi dutena ulertzeko helburuarekin. Lore Aristizabal. Ulertzada eia lehen gauza zeren ba guraso gisa gaur egungo egoerana zaila da jakitea, uh, ba, guk ditugun beldurak eta kezken bitartez, gure aurrek benetan hala bizitzen dituztenez. Eta helburua zen ikustea gure aurrej eman ez, jakitea zein izango zen beraz berazgura auen bizipena. Auge hitza emaiteko sedearekin egina da galdetegia. Adin Desberginei egokitua. Aurre adierazteko lasteko parada emaiteaz gain lekuko egoeraren argazkia egiteko balioko dute emaitzek. Lore aristizaba tokiko diagnostiko baten pausatzeko. Azkenean entzuten dituen guztiak ere heldu dira Frantziatik eta profesionalen babesa eta laguntza ere badute eguzki Lore kolektiboaren baitan galdetia osatzeko eta baita diagnostikoan aterako diren berri erantzuteko ere bi talde dira. Bada uh, osasun profesional uh, ah talde bat, horiek uh, uh, galdetegi proiektu hortan haseratik uh, piskat desmartzak adgratzeko beraz uh, galdetegia eraikitzeko momentuan eta gero uh, terapeuta talde bat ere sortu da segipen berezi batzuk saiatzeko eran zuten momentzuko eskoletan eginiko mila galdetigiren emaitzak lortu dituzte baina gehiago egitea da xedea eta hortarako hautetzi eta eragile desberdinei deia lousatzen diete aurrek esko Or dueuetan galdetegia bete ali zaiteko.